Ármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Három. Bocsánat, nyomtam egy entert még, úgyhogy majd váknak kell az elejéből. Azért is behagyom. Jó, az is jó. Szervusztok, kedves hallgatók, a Hármas könyvelés podcastnak a 61. Csehszlovák adását halljátok. Én Szeddák Ádám vagyok. Én Fejes Palás. Én pedig kis Gabriella. És milyen gyors. És elmondjuk miért ez a neve, vagy úgy Szerintem hisz, ebben az esetben el kell mondani. Baromire nem emlékszem, hogy mondjuk. Ja. Azért, mert ezzel is tisztelegve a Václav és Pável nevű hallgatóink. És kommentelőinknek. És kommentelőinknek. Nyugodtan, hogy Václav és Pável, de mindegy Aha, és te is lehet adáscím, hogyha... Le, legyen ön is. Ha semmit neked igaz. az igazban, legalább ezt? Igen, igen. Hüldjél, be nevét a 0-0, 00 5 kell, aktívkodni egy kicsit. Meg akosokat sokat mondani. És Ongy, könyvet és, adni. És így kerültünk igen. be, gyerekek. Nem, azért csináljuk, a senki más nem, a Nóra nem. Szarmeló, de valakinek meg kell. Igen. Na Ádám, akkor ragad is magadhoz a kezdeményezést, és az első Aj, hír. Úristen, igen. Kihirdették az első jövő néző könyvtréler versenyen a győzteseket. A egyik favoritunk sem volt köz közte, viszont... Trélet mindegyik tréler. Jó de rossz. Remélem, hogy <gül> <Most éssző trél. gül> Én kis posztit, tudom elképzelni a számítógép oldalára tűzve. A... Nagy Pál Isván, a Fiúkról című kötetéhez készült tréler lett a, a közönségszavazás győztese. Ők 10.000 fontos könyv köte. Jó Isten, ennyiért már lehet nyerni? Na mindegy. Bocsánat, fennekadtam egy kicsit. És vannak még itt más könyvtrélek is, vagy a pre.hu lehet megnézni, ők rendezték ezt a dolgot. És ilyen meglepő művek vannak, nem tudom nektek mennyire tetszett. Nekem a Gabi annyira elvette a kedvem a múltkori Aj, beszélgetés ne. kapcsán, hogy rá se néztem. Mármint a trélerekre. <gül> <gül> Jó, hát engem sem. De nem, nem tudom más. Ez szerintem egy most indult be ettől, hogy ezt a versenyt meghirdették. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni, illetve mennyire lesz stabil médium, és mennyire fogják többször igénybe venni. Mert itt ugye volt olyan is, hogy aki valamelyik könyvhöz csinált, ezt megrendelte a kiadó. Tehát ugye, meg, aki nyert az adott kiadóhoz készült a könyvtréleire, vagy könyvt könyvtréleivel, azt megrendelték. Nézzük máshonnan ezt a storyt, jó? Oké. Okay. Oké. Okay. a Rózsáló szerepét. Tehát ingyen elkészítette, és van egy pár ember, aki kapott érte után a pénzt. Wow. Illetve könyveket. Ez mindig így van. Mármint a pályázatoknál, tehát ez benne van a pakliban, hogy amik, hogyha nem nyersz, akkor a potyára dolgoztál. De a, a, a verseny mindig jó, főleg akkor, hogyha publikusak, tehát ebből inspirálódnak az emberek. Én megmondom őszintén, még hogy a cash mint olyan, ez egy nagyon jó szófordulat, mindig örülök neki, azt hogy, hogy, hogy annak még nem látom, hogy mennyire Ö, van helye, meg mikor találja meg azt, amikor azt mondja, ez pontosan ezért van, hogy ezekért a művekért tudom, ö, érdemes egyáltalán a könyvtrélerrel foglalkozni, de én még ezt így nem láttam a világban. Én meg pont azt látom, hogy ez talán tavaly volt egy picit ilyen, vagy mondjuk két éve volt divat külföldön ez a könyvtréler dolog, nem? Hm. És most arra begyűrözött hozzánk, és máshol már nem, nem annyira pörgetik. Én arra emlékszem, mikor a legutóbbi James Bondot vezették be a piacra, az kb. másfél éve volt, beszéltünk is róla. Aha. Akkor arra volt hm. mindenféle ilyen látványosság, meg tréler, meg ilyenek. De aztán azóta ezzel kapcsolatban nem láttam külföldi hírt, vagy érdekes tartalmat. Ilyen fantazikus szifik, néha lehet látni, de nem túl mm -hmm. gyakran. Nem tudnám megmondani, mi volt az utolsó illetve tudom, hogy mi lesz a következő, amiről majd beszélek egyszer csak. Mm -hmm. De az megint magyar könyvtár, tehát nem, nem külföldi. Aha. Akkor ez már kezd egy fáradt dolog lenni, még most szólunk. <gül> ha már ugye volt az a téma, amit bedobott még annó Ádám Balázs linki alapján, hogy mi alapján válogat az ember, tehát számomra a könyvtréler az, az nem információhordozó, hanem inkább valami hangulatfestő. Ezért mondjuk lehet, hogy egy verses kötet, mint a Nagy Pál István kötete, annál ez működősebb még egy regénynél Számomra a, a, a, a szöveg a, a, tehát jó, hogy gyakran ebben a felolvasás történik, tehát, tehát a szöveg magá egy egyben megjelenik, de, de talán nem olyan úgy válogatnak, ahogy te mondjuk, amikor belelapozol a könyv, vagy egy, egy, egy, egy hosszabb részt el tudsz olvasni az Amazonon. Aha. Tehát nekem ez így a, végül is egy szöveget ajánl. Én szerintem talán azoknak szól ez nem, akik nem aktív olvasók, és így másik médiumról akarják berántani őket, hogy mit tudom, én filmtrélert megnéznek, és akkor a szeretik, és akkor próbálkozunk könyvtrélerrel is. Tehát olyanokat az, az embereket valahol el kell élni. Igen. Aha, jó. De nem, nem tudom, viszont kapcsolódik, Gabinak a következő hír, amit aljas módon előre hoztam hárommal. Jaj, jaj, várjál, most egy kicsit szédülök. Egyesre szözevartalak, ez volt a cél. Igen, igen, igen, most mindjárt megtalálom. A... Oké, tehát az antikvárium körkép, ez egy... Jó kis cikk volt, és megint itt örömködtem a belső dokségból, hogy olyan jók ezek a kötve fűzve cikkek. Mindig öröm belefeledkezni, hogyha valamelyik felkelti a figyelmet És az antikváriumi körkép, ami persze ö, milyen antikváriumiát a múzeum körúton végigmentek, és akkor ott kérdezgettek. Ö, a Füst Múzeum Nyugat Psziché vezetőivel, vagy üzletvezetőivel, vagy tulajdonosaival beszélgették, és abból szemelgettek, és különböző módon temették az kultúrát, ezek a már kultúrát ezek a vezetők. Itt ugye az első én már rögtön megakadtam. Én kíváncsi vagyok, hogy te mi, hogyan érzed ezt így összekapcsolatónak vele, Tehát mi az, amit te pontnak, közös pontnak éreztél? Előkerült az... a könyv villata? Nem, nem, nem, nem, az hála nem. Viszont az az izgalmas, hogy a, a köftöről is a választásról, szól, illetve a könyv ajánlásról, vagy arról, hogy mi az értékes, ja, hogy szúrjuk, szúrjuk ki az olvasokat, hogy te, neked ezt kell megvenni, mert ez most érdekes. És az antikváriusok is valami olyasmi oldalról, vagy olyan, olyan irányból beszélnek, hogy ha az emberek már nem azt keresik, amit kéne. É, igen, igen, igen. Itt mondjuk, hogy a különböző az antikvárium az különböző szinteken és ö, ö, értékben meg ö, mozog, ugye a 100 forintos ilyen izé, kartondobozos könyvtől egészen a, az antikvitás kategóriáig, és ki kérdés, hogy ezeket egy-egy híres antikvárium minden sávot meg tud találni, tehát az olcsó ilyen hagyatéki könyvek kiszorva egészen a, a, a könyv van és akkor közben vannak ezek a sávok, és igen, ezt többen úgy mondták, hogy főleg a, a középosztály, akiknek a az a közepes, a, a jó, jó könyveket árultak már, mint amit mi jó könyvnek tekintünk. Ezt nem keresik már nagyon, vagy az antikvár példányokat, de hogy azokban is így a jó közepeseket, illetve, illetve ezeket a nagyon olcsókat. Nekem de, nagyon jelöztek hogy... ebből a, a nevek, hogy mégis mi, mi az, amit a középosztának most olvasni kéne. Aztán három tudom. van az egész cikkben, és el nem tudom képzelni, ez mi az, amit most, mit tudom én, egy. Hát akkor... szituált, 40 éves embernek be kéne menni a Múzeum Tikán, és azt mondani, hogy én kérek azt és abból három métert meg akarom olvasni. Hát ugye, ott van akkor, hogyha nő, akkor vegye meg a szürke 50 árnyalatát nem tett, ilyen szinten nem. Nem? nem, nem, nem, biztos nem, akkor ők, tehát szerint a fenet tudja, hogy mit gondolnak, de, de ez, ez volt egy kis idézet az egyik antikvárius, most hirtelen nem is tudom, hogy melyik őjük ja, a múzeum antikvárium vezetője mondja, hogy, hogy e, e, egy kis adomát idéz, ahol, ahol valami Doszból árul egy ilyen nagy testű úriember egy csomó könyvet, és oda megy hozzá valaki vásárolni, és azt a választ kapja, hogy 200 per darab, de a hármat veszel, a negyediket tiéd bazd meg. Bocsánat, így volt a szövegben, gyerekek ellenére. És erre azt mondja ez a vezető, hogy ez a könyv megsértése. Tehát ez a fajta ilyen kilós piaci. holott ki nem vett még így könyvet az életében? Ki nem volt ott, hogy amit, amit a úti piacon is lehet könyvet kapni, ilyen ízés zsákos könyvet? A bolha piacon is lehet, vannak, akik ugye gyűjtők, és tudják, hogy meg gyűjteményeket alapozgatok, de, de ez a, az a vadászat, amit még én így élvezni tudok az antikváriumoknál, is. sokkal jobb érzés olcsó rátalálni valamilyen... Igen, jó jelenti alapvetően jó... Nem valata, amit mondtál. Mondom, hogy jó járni alapvetően jó, meg azt úgy szeretem. Jó, igen, igen, igen, igen, de hogy ö, ö, igen, tehát, hogy nem ez a beárazott, ilyen bekategorizált, hogy akkor neked ezt, ö, ezt kéne fogyasztanod, nem, most ez pörög. Én egyébként egy kicsit most ettől félek a rukkolnál, hogy ez, ő, az is így beállt egy bizonyos ö, sávba, és ott így nagyon pörögnek a könyvek, és hogyha és akkor szubkultúra leszel, hogy te nem ennek a fogyasztója és visszasepegtetője vagy. Most az antikvárium is csak úgy tud felmaradni, hogyha ezt a fajta olvasóközönséget várja vissza magához, ami nem fog visszamenni, mert uh, igen, tehát... Ezt de... csak annyit tennék hozzá, hogy most már kimondtad, de a következő adásban akkor ukolamentes adás lesz, jó? jó? Ha gondolod, felírom címbe is. <laughs> Egyébként nekem az volt a könyvtáros hülyeséget könyvtáros beszélek, antikváriumos alapélményem, de ez még akkor, amikor kindolgoztam a világnak a szélén a lágymányos így született Rákóczi hídnál, hogy mire én beértem a belvárosba, addigra mindenbe volt zárva. Igen. tehát az ember elmegy a Buklányba, vagy a alexandrába vagy még inkább egyébként vesz valamit a Vaterán. Vagy az Amazonon. És akkor van könyve. Igen. Igen, ez meg a másik. Tehát... Szép, szép ez, de hogyha antikvitásként akarnak élni, akkor, akkor az megint más úri tempódik tel, de nem tudom, egyébként jó lenne, ha működne egy-két antikvárium, is, és ha jól láttam a sorozatnak a következő ö, epizódja, az éppen ezeket célhozgatja meg, ez a Massolit lesz. Amiről beszélt is korábban. Igen, igen, igen. No és lehet másik... is, nem? Igen. igen. A másik meg a játékudvar, amit nem tudtam, hogy ismertek, ez a jól tudom, az akácfa és a Veselényi. Veselényi. Veselényi sarka, nem a Dohány utca sarka. Nekem a Veselényi rémlik de ott van ez egy mellett mind a kettő. Aha, na minden esetre az egy gyönyörű hely, tehát hogy uh, tényleg uh, rengeteg könyv van, és válogattam is ott, de, de az, az tény és való, hogy, hogy ezt a több, több lábanállás, hogy ez egy ilyen komplex bolt tehát hogy nem azt mondja, hogy könyves volt, hanem bizonyos igényt bizonyos uh, vásárlónak nyújt Többek között könyv le könyvásárlási lehetőséget is, és ez tök jó. Tudom, Kíváncsiak. mit akartam elmesélni közben, hogy csodálatos könyvesboltban jártam Gáspár barátommal, aki bár azért fizetik, hogy Pitonban kódoljön, de rendes, tisztességes ember. és bementünk a könyves a könyvesboltjába. Ah. Sörözőt kerestünk, de könyvesbolt lett belőle, és ilyen könyves könyvesbolt, nagyon remek, Honnan tűnik fel az, hogy van szögek így a tarisznyának, nem? Nem, nem, nem tarisznyának. Van, van nagyon sok ult uh, culture studies, literature, stb. stb. stb. És hogy látszik, hogy ez egy tisztességes könyvés volt, azért nem, nem egy felé húz az ő szívük. Ezért van egy pici, nagyon vékony polc, amire az a féj, science. Nagyon röhögtünk, nagyon nem volt egyszerű. És van nyolc 10 ilyen pop-tudományos ismeretterületi dolog rajta. Aha. Jó, van, következő, következő. Az is még a Gabi. Ó, igen, itt a variálás. Ez egy, ez egy program, amely az irodalommal is érintkezik. Itt a, az Ernst Múzeum száz éves, és ezért most a hétvégén uh, lesz mindenféle program. És uh, mivel itt közel lakom, azért uh, meg elolvastam a cikket, és rácsodálkoztam, hogy itt a podcastban is érdekes, hogy elhangoljon, ez az Ernst Lajos, aki a múzeumot alapította egy műgyűjtő volt, nagyon érdekes figura volt, és az ő életét fogják uh, különböző írók uh, uh, kicsit uh, boncolgatni, illetve, hogyha hihetünk a, a a liter a az írói programokon négy-négy író néz szembe a tragikus végi kísérlettel, melyre a múzeum alakító Ánszt Lajos vagy majd élet is Tehát ez a klasszikus figura, aki, aki a, a, a, a zsidó uzsonás, Kategóriájuk papa és mama mellől autodidaktaként összeszedte magát, és műgyűjtő lett igazi nemzeti történeti festmények, és történelmi alakok, irodalmi alakok, stb. stb. És sikerült is felkapaszkodni, de az élete végén aztán teljesen eladósodott kártyadóságok, Füstes éjszakák és a végén, ha minden igaz szőbb magát, és úgy fogták ki a Dunában. Tehát mindenképpen érdekes, és az Ernst Múzeum pedig egy nagyon szép épület. És 15-én Bódiskrista, a Szabó, Darvosi László, Kerékgyártó István lesz 16 meg Hály János, Kemény István, Szávai Gézde is, na őt nem ismerem, Sali Noémi, Ez egész érdekes figurák. A linkem mindenkinek van egy kis életről. Oké, okay. ez nagyon komoly volt. Igen. Igen, picit is gondolkodtunk, ezért a csend. Igen, Igen de majd menjünk kettő a kis vékony polchoz, amire Science van felírva. És... Nem, ez biznisz lesz az én hírem, következik, ha megtalálom linket. De egyébként a Otings Things jelent meg egy interjú Jeff Bezosszal, amikor a múlt hétnek a végén, tehát még akár az előző adásban is beletett volna valahogyan cipőkkel alazni ahol azt próbálják kifejteni, ahhoz, hogy mégis miből van az Amazonnak a pénze, úgyhogy közben nem árul el semmit. És, igen, és tehát meg... itt ugye nagyon komplex szolgáltatás ez, hogy termékeket árusítanak, könyveket, elektronikát, mindent. És... Igen, meg van olyan, hogy szállítás, de jár hozzá digitális videóletöltés, és közben valaki hozzák egy üvegtejet, és jár hozzá még havi egyetően, és ugrás nagyjából. Na jó, az Amazon Prime nem ennyire bonyolult, de kb. ilyen ilyen szétszórt dolog járnak hozzá, és ebből valami pénzük van sok. Igen, és akkor előkerül, hogy ugye ki, próbálja a riporter megtudni, hogy, hogy akkor veszítenek-e pénzt a Kindle olvasókon, meg a tableteken, és hogyha azon veszítenek pénzt, és ugye alacsonyan árazzák a könyveket is, esetleg beszerzési ár alatt, meg esetleg még így ingyen is hozzá lehet férni, ha erre Amazon Prime-ra előfizetsz, hogy akkor ha, ha nem veszítenek, akkor hol jön be a pénz, de nem, nem igazán derül ki. Csak azt mondja a fickó, hogy gondolhatod, hogy kiszámoltuk. <gül> <gül> Mint a régi vicc, hogy amikor nem nyitunk ki, akkor keresünk. Igen. És a valószínűleg kiszámítva számítva nagyon szépen, mert uh, durván felzapálták azért a piacot. Aha. Mert nőt vagy voltak, de az, hogy tavaly előtt, azt a firenek a fejlesztésre fogták rá, a tyükre. Igen. Na és akkor az utolsó hír még, Ekkor, e, ilyenkor szoktad mondani, hogy, hogy de ez nem is hír igazából. De ez hír egyébként. Ilyen félmondatos kis híreket szedtem, csak össze ennek hasonlókat elhadarom. Nem megpróbálom lassan mondani, éltem nélkültem be belősszer. Tehát. Okay. 46 éves lett a Star Trek, aminek egyrészt boldog születésnapot, másrészt még sosem szerettem. Abszolút nem értem, hogy emberek miért nézik, de majd a kommentekben elmondjátok, hogy mi benne. Én csak Viszont... majd bele, hogy a Next Generation Hibe. sorozat, én, én ott kedveltem meg pár évad erejéig a Star trek de valóban a filmek, meg a, ami előtte, meg utána volt, az tényleg nehezen szerethető. És hát ezek a könyv sorozatok körülötte az egy külön fajta. A Next generation volt a kopasz az igaz? Így van, így van. Valami összefüggést vész felfedezni? <laughs> a csillakapúval akartam összekötni, de a gondolat személyeskedhetünk okay. is. Oké. Na, halladjunk a hírekbe. Aztán tavasszal jön Charles stross a Merchant Princes sorozatának az Omnibus kiadása, ami azt jelenti, hogy végre nem kell egyesével megvenni majd a nem tudom, 8 vagy 9 könyvet, hanem így hármasával összecsomogolják ami sokkal kevésbé lélekülő és sokkal kevesebbnek tűnik. Őt Úgy, nevezte mi... internetpápinnak a kicsoda? Christopher Priest, vagy melyik Igen, igen, igen, akit nagyon szeretünk, már nem Priestet, hanem másikat. <gül> <gül> uh, és akkor van még egy könyvtrilerem is, ami pedig a Masinimáról szóló uh, szakkönyvhez jelent meg. Ez a Masinimár az, az, amikor ilyen videójátékokkal forgatnak uh, különböző filmeket amik között vannak ilyen rövid vicces jelentek, még egészen komoly dolgok is, és erről jelent meg Magyarországon a szeged Egyetem, nem fogom még mondani, hogy milyen, miének a gondozásában. Biztosan akinek a diplomat nincsája. Miklós diplomat <gül> És van az egy nagyon jó Máriós Úgyhogy akit érdekel a videójáték kultúra, az azért töltse le, meg csak Márió, az meg kattintse a tréler. Ez mi az a ma pontosan? Azt tehát azt jött, amikor videó... Veszel egy videójátékot, ami ugye lehetőleg vagy egy ilyen szerkesztő felületet is biztosítól pályát szerkeszthet. Aha. Vagy, és, akkor, és akkor ugye ott eljátszod a karaktereddel a, a szerepet, értem, megszinkronizálod. értem. Értem. Jó, minden a helyére került. Oké. Okay. Jó, tehát elgondolok, a community egyik epizódjában, jelent meg nekem a 16 vagy nem tudom hány meg mielőtt legyilkolnak, de akkor ez valami egészen más és hasonlóan kreatív. Volt. Igen. És van még egy, megjelent az Oszama című lavidár regény az adasztra kiadónak a gondozásában. Ö, tegnap előtt, tehát szeptember 11-én volt a könyvbe, amit nem tudtam elmenni. Úgyhogy nem tudom, hogy belével egy repülőgép. És ingyen letölthető a szerzőnek az utazásaim az Alkaidával című novellája is. Novellái? Novellái legyen. Mert ha mi van még csomagolva? Ó, majd, majd annak a Megfelelő időben beszélek róla, de szívesen, mert igazából nem is erről akarok beszélni. Három novella, ami, a, ami ennek az utazásaim az Alkaidával cím alatt futó egységnek a három része, illetve az elkönyv tartalmaz szama részleteket is. Nem is keveset, de én még csak a novellákat olvastam és még nem tudom, hogy voltak éppen az elkönyv az ilyen szépen elkezdi. Az oszama elejét és egy is egy nagyobb feladatot kapunk belőle, vagy pedig szemelvények, de... És hogyan értékeled eddig? Uh, tehát igazából akkor, tehát én elolvastam a, az utazásim az Alkaidával című művet, és az annyira nem jött be. Azóta a uh, falatokban, a egy dobba. De... Uh, nem, nem, Még nem, nem. Nem a becspódást. <laughs> De én valahogy úgy érzem, hogy ezek inkább ilyen kísérletek, vázlatok, amelyeket amikor már nagy, nagy sikerül lesz a művész, akkor, akkor a mosó együtt kiadják, de azt gondolom, hogy önmagában tehát nem emlékek, emlékezések, és nem, nem, nem találtam olyan erősnek őket, de ha az oszlomát is elolvastam, lehet, hogy ezek, ezek így ilyen kis holdakként körülötte fognak keringeni, és akkor minden a helyére kerül. Úgyhogy azt értenénk, hogy ez egy kicsit széteső, mint Karintinak a utazás az a körül című könyve. <gül> <gül> hát nehéz erre mit mondani. Igen, <gül> ez a legkönnyebb. Viszont akkor agyom... agy maradjon nálad a mikrofongal, mond, mondd el még azokat a könyveket. Meséljek feljöttem. a könyvekről, amiket olvastam. Aha. Én két könyvet akartam elmesélni, az egyik az az SF Magos, 10 című antológiának a második fel az első feléről elég jó kritikákat mondtam, és gondoltam, hogy tartalékolom az időm mert, hogy a második felénél is minden novelláról legalább egy, egy mondatot tudjak mondani, mert uh, megérdemlik. És uh, abszolút uh, jól cselekedtem, mert a második fele számomra sokkal-sokkal jobban bejött, mint az első. Tehát itt, uh, annyira vártam, hogy akkor most így lehúzod a második nem. felét? Akartam, de egyébként komolyan, mert lehúzni kényelmesebb, mert nem kényelmesebb, de jobban hangzik adásban, tehát az, az, ott lehet brillírozni, meg gonzoskodni, de, de sajnos nagyon fel kell dicsérnem a novellákat. Egymáshoz képest tudtam csak lefelé pontozni őket. Az első, a második ötös fogadból az első az a Moskát anita a... a novellája, ami én tőlem most olvastam először bármit is, és megdöbbentő volt, hogy olyan, mint amikor a teljes fegyverzetben pattan ki az EU. fejéből, tehát nem, nem, nem előzmény nélkül, ilyen egy, egy ütős, nagyon erős novella volt, mind a mellett, hogy, hogy nem, nem tudtam mindent elhelyezni, és, és a, igazából engem csapdába csaltak, vagy csőbe húztak azok a kis mondatocskák, amik az SF maga oldalán szerepeltek minden novella mellett. Szóval engem az csak így úgy éreztem, hogy nem a lényeget ragadja meg, hanem valamit mond a novelláról, de nem, nem volt olyan fontos. Tehát azt mondom, hogy rohadt jó, hogy vannak ilyen írói, itt van Magyarországon, ráadásul nők nagyon örültem neki, tehát ez nekem egy, azért mondom, hogy 9 pont, mert, mert a tízet azért nem adtam rá, mert igazából sok minden, tehát ezek, hogy hol nem, nem, nem volt teljesen konzisztens számúra az egész, de, de gyönyörű, gyönyörű utazás volt. Meg kell néznem a többi novellát, hogy hogyan jönnek egymás után sorrendbe. A következő novella, nem tudom, hogy előttetek van-e egyáltalán nem. Tipped meg. <laughs> Oké, okay. akkor inkább összevisszamondom. A, a következő novella az, a, a, ami nagyon tetszett, a Juhász Viktori ő ki sajnos kenyitán vettem tíz pontot adni, mert nagyszerű. Tehát, ha találtam benne ibákat, amire olvastam a sztorit, meg kellett mindent bocsátanom. A, a rádió ember magányosság, amely egy ő, akit fordítóként a... is ismerünk. Igen, igen, igen, és az előző válogatásban is szerepelt egy novellája a polidori. Mert nem tudom, annak sem fontos, címet, mert csak adatokat nem vagyok hajlandó megegyezni. Annak Pontosan minden. Micsoda? Annak ez volt a címe, nem? Öhm, lehet, lehet, lehet. És. Öh, ez a rádiumember magányosság a, a magányossága zseniális, tehát benne, van benne humor, tehát nevettem, vagy elmosolyodtam. gyönyörű, elrejtett finomságok, a, a főhős rombitája ez az ezüstromvit, a gyönyörű komolyan, a, a karakterek, ez az egész Budapest, ami megjelenik, Felrém lett nem egyébként a Budapest noáris, csak ugye ez ugye egy, ez egy, egy kicsit korikírozott, gúnyorosan kezelt steampunk, de abban a kor, korban élő Budapest, vagy talán annál azért korábbi időszakában működő Budapest, ahol, ahol a magyar szuperhősök vagy csodálatos adományjal ellátott emberek a saját megfelelő problémáikkal kell, és ö, megfelelő sorsukkal kell, hogy megküzdjenek, és a saját keresztjüket kell cipelniük. És szerintem azt minden magyar SF rajongónak ismernie kell ezt a történetet, mert remek. Ha valami, valamiért le akartam húzni, az két dolog volt. Az egyik az, hogy nekem az elején ezek a ábrázolások, amikor a Budapest megjelenik, azokban túl sok volt a mint meg az akár, tehát hogy ilyen ábrázolás szerűvé vált, nem pedig képszerűvé. A másik meg az, hogy a, a szuperősz csapat többi tagjáról, hogy végül is hogy is alakult az a, az, az utolsó jelenet, ott én még szívesen olvastam volna, tehát igazából többet kellett volna írni, de, de még így is. A, nyugodt kézzel adtam rá 10 pontot, és nagyon ajánlom nektek, és ami felberült bennem, hogy ezt hogy lehet külföldön eladni ezt a sztorit. Mert ugye pont ez benne az érdekes, hogy a külföldi angolszáz, stb. stb. amerikai kultúrát tükrözteti úgy, hogy mi felismerjük, de közben magunkat is felismerjük benne, de hogy az visszafordítva mennyire marad meg ez a tükrözés oda-vissza, oda-vissza, ezt nem tudom elképzelni. Nem tudom, hogy mi például mennyire vesszük ezt, hogyha valami nem regény, magyarra lefordítva az angolszázokkal sablonjaival játszik nem tudom, ismertek ilyesmit? Ezt kicsit tudom bogozni, hallod? Hát amikor mondjuk uh, fú, oké, mondjuk egy indiai szuperhős, aki a szuperment utánozza, de, de nem veszi komolyan magát. Ö, Én az indiai, bogozni, de... indiai terminátoros filmet láttam, és az nagyon vicces ha. élmény volt, ennyit tudok. Indiai akciófilmet láttam, az is működött, de azért, mert az angol szesz dolgokkal nagyjából azért tiszta vagyunk. Nem, nem ajánlottuk azt annó az indiai Terminátort? Most vissza kell néznem itt a jegyzeteket majd. Ha nem, akkor majd előkerítem mindenképp. Lehet, hogy igen. És akkor lakjuk mellé a Singham nevű, a nagyvárosi, vagy kisvárosi nagyvárosban alaptörténet is. Illetve egyébként van Jó, e... Mert uh, Tokaj Zsoltnak meg van egy Turulti című könyve. Amit, uh, amit a rádium ember íkletett, és ezt öcsém oda-vissza dicsérte, amikor elolvasta. Én meg azóta is a polcra-polcra rakogatom hogy legyen rá időm egyszer csak. End híron egyébként ez az indiai terményel. Közben megnéztem, mi az, amit átugrottam, mert Anita és Viktor között volt a Tobias, a Tobias S. Buckle, akinek szintén szerepelt novellájában a egy másik eset magantológiában, tehát ingyenesen, és ez az Anakoinózis című novellája, ez egyszerűen szép, de nem tíz pont. Tehát egy idegen faj és az emberi faj közti interakcióról szól, ugye ezzel még semmi újat nem mondtam, és ez az idegen faj szemszögében mesélve valami naiv, mégis valami teljesen jól működő világrendbe próbálják beilleszteni az emberit és dolgozzák fel. Tehát egyfajta módon, nagyon klasszikus, másrészt pedig elbűvölő. Tehát... Érzik, szerintem ez is elég jó pontot ért el. A DK Színháza Robert Charles wilson pedig a hagyományos klasszikus science fiction-nek az ilyen mesteri megvalósítása. Ez is ilyen 9-10 között volt nekem, de azért nem tudtam jó szívvel 10 pontot adni rá, mert úgy érzem, hogy ez, ez, ez, ez, ez kicsit a realisztikus festészet kategóriája, hogy oké, okay, oké, okay, de bele lehet tenni csavarokat, meg meg bravúrosan tölti ki ezt a fajta uh, keretet. Tehát nem megy tovább, mint ameddig a színező tart, de abban viszont gyönyörű. És a vi utolsó ötödik novella pedig azt meg, azt meg nem pontoztam le, ez a, ez a catherine Valente, akinek uh, nem, nem science fiction novella az, ami bekerült, ezért nem mérhető a többiekével. Most bármilyen pontot adok rá, ez teljesen jogos lehet. Egy uh, 13 elemből álló kis novella, amelyen egy, uh, egymással felelgetnek uh, holmi ősi eredetmitoszok, mitológikus történetek, amelyekben belekeveredik a modern tudományból egy csomó fajta elem. Sajnos nem vagyok annyira értő, hogy megállapítsam, hogy ez teljesen adhok, vagy pedig megfelejtethetőek a varázs és a, a misztikum elemei a a kvantumechanikának, vagy a biológiájának, vagy az evolúciónak, illetve a többi ö, epizód pedig az írón életének különböző elemei, és akkor ezt fonódik össze, tehát egyáltalán nem science fiction, ez egy szép történet, lehet szeretni, nem szeretni, de nem lehet science fictionként elemezgetni. Tehát nagyon-nagyon jó, és ami, ami még különösen tetszett, hogy aztán elolvastam az acélpatkány véleményét, és szinte teljesen megegyezett a véleményünk, és ő is nagyon újongott. Tehát meg is nyugodtam, hogy most nem vagyok ennyire látszívű, hanem tényleg egy, egy erős válogatást raktak össze, és örül az ember szíve, hogy, hogy két magyar is van benne, és, és hogy még mindig vannak friss science fiction történetek. Vagyis hát igazából spekulatív fikciós, mert ebben nem csak szífű volt. Meghoztam a kedveteket? Valójában rajta van a listámon, csak egy nagyon hosszú listán Aha, de hogy előbbre ugrott esetleg pont az SMS. De csak azért kérdezem, hogy kíváncsi voltam, hogy, hogy mennyire tud átmenni annak, aki még nem olvasta, és mennyire beszélget azzal az ember, aki megolvasta és bólogat. És arra emlékszem, hogy... Eladni alattad volna, fogalmazunk, hogy nem ugrott előrébb egyébként, de ti vannak itt még. Minden, tehát jó. jó, hogyha erre felé tendel a magyar könyvködés... És ráadásul e-bookban megszerezhető, és nem tudom, hogy mennyire futott ez, de érdemes lenne adatot gyűjteni, hogy az adatasztalák, ezek az e ezek hogy mennek, és főleg azok, amik csak e-bookként jelennek, meg, meg például ez a trükkös hosszama plusz uh, utazásaim az alkaidával. Számot, számot eddig egyet tudunk, hogy a. Igen. A számít számít számít, -e. Több mint százat adtak el, az, az publikus, mert az kint van ezek könyvben, a is. Uh -huh. És ha, azóta egy de... csúszik a pizzázás, ennyit volt Ajj, ajj, ajj. de jól tudom, utána már nem is számolták tehát megszűnt ez a százas számolás lehetséges, hogy többen elérték csak már nincs pizza érte, és ezért nincsenek ezek a gongütések hogyha megtörténik de kíváncsi lennék, hogy például ez a csak, no, csak elformátumban kijövő és egyébként meg iszonyú jó no, antológia ez, ez mennyire futott fel Ö, majd következő adásban hát, ha tudunk adatot szerezni és én még két mondat a varázs egyről, mert befejeztem, és elolvastam a klasszikust, ez is befért az életembe, és csak annyi, hogy, hogy milyen egy klasszikust olvasni, az egyik az, hogy nem felejtél az ember, egy klasszikust olvas, tehát nem tudtam vonatkoztatni attól, hogy... hogy hogy tudom, hogy ez egy uh, milyen könyv, és hogy már mennyien ajánlatták, és hogy ez, uh, milyen rétegek rakottak rá, és egyáltalán biztos, hogy ilyen könnyedén olyan olvasom, akkor hogyha most veszem le a könyves polcról, a könyvesbaldben, és semmit nem tudok róla, csak valami ismeretlen ember ajánlja a hátoldalon, meg esetleg valami a New York Times íról egy méltató sort, ami megint nem számít annyira biztos uh, befutónak, és uh, a másik pedig az, hogy, uh, hogy uh, azt is lehetett érezni, hogy ez nem friss szöveg. Tehát volt valami, ami állandóan át kellett verekedni magam, és amikor ez közelebb volt az én időmhöz, akkor, akkor tudtam hajnalig olvasni, szó szerint. Tehát, mint bármelyik másik könyvet, nem volt különbség, hogy ez a nagymű, vagy nem nagymű. Voltak olyan, olyan részei, amikor meg kifejezetten le kellett rágni róla azokat a rétegeket, ezt a gumibevonatot, bevonatot, amely, amely amelyet mi már nem így, nem így építünk fel, vagy nem így szoktuk meg ezt a fogyasztásnál, és nem tudom, hogy ez baj vagy sem, de most meg elolvastam, és azt látom, hogy mindenről ez jut eszembe. Tehát egy ilyen en en enciklopédikus képet adott a világról. E és beszélgetek a barátommal az érzelméletéről, akkor beugrik egy jelenet abból a, a politika kapcsán, a tudomány kapcsán. Tehát, hogy valahogy mindenre referencia, vagy mindent olyan erősen átéltem benne, ami, ami, ami így a világ világra be is bele belejutott, bele szivárgott. Szóval tök jól volt. Így tudom ezt zárni. A legszebb magyar szóak egyikével. Igen, tök jó <gül> volt. <gül> Milyen hosszú ez a könyv, hagyd kérdezzem? Hú, uh, nem tudom, két kötet volt. 500-600 oldal. Összesen? Oh, igen, de, de lassan. Lassan olvas az ember, mert bizonyos meg kifejezetten tömények. Van, amikor meg fut vele az idő egyébként. Néha Thomas... töményet kíván az ember. <gül> igen, néha töményed, de, de van, amikor úgy éreztem, hogy egy pár oldalt olvasok lefekvés előtt, és, és nem nem kínos sem az, hogy csak egy-két oldalt olvasok, sem az, hogy ezzel egyfajta, ez a klasszikus azért Filosz az olvasó, a jó olvasó, aki kortyolgatja a könyvet, mint a ókonyakot. Szabadságod van, hogy úgy olvasd, és nekem ez bejött. De, de nem biztos, hogy ilyen könnyen ment volna, hogyha, ha nem tudom, hogy ez fontos könyv. Aha. Na, figyelj, akkor gyorsan átváltok ilyen könnyed olvasmányokon, amit szólsz hozzá. De hát nagyon várom, mert kíváncsi vagyok, milyen az Echo. Igen, azt úgy találtam rá, hogy valami Facebook reklámba bevillant, hogy a Galaktika most fogja kiadni a Jack McDoitt Alex Benedict sorozatában az ötös számú könyvet, az az, hogy Echo az eredeti cím, és a magyar is kényelmes. És ha jól értettem, kiadják egyébként egybe is az eddigi kötetekkel. Ilyen Aha. Van valami csomagajánlat, azt én is láttam. Igen. Igen. És ezt, ezt a sorozatot azt mind a ketten követtük eddig, nem? Ö, én a háromat beszereztem meg elolvastam, de a négyest azt már csak néztem, hogy van, meg az ötöst is, mert szeretem, de most másnak volt helye inkább, de nagyon érdekel meg. Szóval ez a, ez a science fiction nyomozós ö, na hát valamilyen szinten ilyen űropera is nem azért nem Igen. lehet róla mondani ez a sorozat és talán eléggé jó jelenzi, hogy amikor láttam, hogy kijön ez az új rész magyar úgy rákerestem, hogy ez eredetibe elérhető-e, angolul, meg minden, és komolyan mondom, legalább tíz percig olvastam a különböző ismertetőket, meg kritikákat, mindent, hogy eldöntsem, hogy ezt már olvastam-e, vagy nem. Tehát nagyon-nagyon oh. hasonló történetszál van szinte mindegyik részében, nagyon ugyanazok a fordulatok vannak benne, mindig eh, valaki megpróbál szabotást végrehajtani, fölrobbantani a házukat, meg az irodát, meg mindig a, a, ezen az űr, értve ilyen sikló járművön, ami, aminek a pilótája a főszereplő csaj, mindig, mindig valami történik, ami miatt eh, lezuhan és akkor meg kell mutatni a csajnak, hogy milyen jó pilóta. Nagyon ugyanazokból az elemekből épül fel a dolog, és maga a történet száll, ezért nem is annyira egyedi, nehéz volt eldönteni, hogy elolvastam-e már, vagy sem. De ez képest, ha bár ugyanezekre a panelekre épül ez az ötödik rész is, mégis kicsit jobb, mint, mint mondjuk az utolsó volt, így jobban követhető a történet, számomra egy picit egyszerűbb, meg logikusabb, mint az előző volt, és a, a karaktereknek ugye van a mesélő csaj, és a Alex Benedict, aki, a főszer, aki tulajdonképpen a, a, a hűs, nem? A, a hűs, uh -huh. Igen. Karantban. És a kettőjük kapcsolata egy kicsit komplexebb ebben a részben, tehát Aha. konfliktusok alakulnak ki, a nézőpontok jobban ütköznek, és, és ettől kicsit azért komolyabb, érdekesebb lesz, és kicsit egy picit sötétebb hangvételű könyv, de azért nem kell túlságosan megijedni tőle. Szóval ahhoz képest, hogy sablonos, legalábbis a többi négy epizódhoz képest a maga a történetszár, azért tudom ajánlani mindenkinek, és aki nem olvasta eddig a tehát azon is elgondolkodtam, hogy, hogy mondanám-e, hogy itt kezdje valaki, nem, tehát azért az első egy-kettőt érdemes elolvasni, mert ott, ott van ez az érdekes váltás, hogy az elsőben a, a, a mesélünk még az, ez az Alex karakter, és akkor talán a másodikba vált át a... Ö, igen, valami jössz, mégen. Tehát ott, el, ott a, a, meg Ott nézem meg a csaj, és akkor onnantól ő lesz a mesélő szerintem az az első kettő részettől izgalmasabb de aztán meg mondanám hogy utána lehet ezzel az ötössel folytatni és ö, érdemes mindenképp megvenni aki még nem követte ezt a sorozatot szereti ezt a űrutazós, nyomozós, könnyed science fiction-t annak ezt a pakot is érdemes beszerezni Úgyhogy tudom javasolni mindenkinek. Elkehetném rögtön a kérdés majd, hogy mennyire Lőrincze László? Nem annyira, nem annyira. Azért nem. mindig van benne valami uh, tudományos vagy filozófikus kérdés, amin, amin tényleg így el lehet kicsit gondolkodni. Uh, nyilván a, a, az idegenekkel való kapcsolatunk, hogyan lehet teljesen más kultúrával um, kevésbé súrlódni annak ellenére, hogy nagyon hogy működünk, meg... De, de, de, és, és persze végig megy egy ilyen nyomozós uh, szál, ami, ami szerintem könnyebben fogyaszthatóvá teszi ezt. Könnyed, de mégis nem, nem teljesen ez a pont. Igen, mert talán azért lehet összekeverni a történeteket, mert ö, ö, nem, nem ö, azok viszik előbbre a főhőseket. Tehát nem arról van szó, hogy majd ők ettől fejlődnek, vagy ilyesmi, hanem mindig van valami, valami súlyos kérdés, vagy, vagy valami érdekes kérdés, ami a történet során végül is uh, kibomlik, vagy eldől. Uh, ki volt a hős, katona, vagy milyen megítélésű, stb. Most hirtelen, nagyon rég olvastam. Megvallási kérdés. Igen, igen. Tehát nem, ez az a fajta kalandregénykönyv, hogy nem érzed fajsúlytalannak, hanem elég sűrű, és, és ö, ö, nincs benne ez az idétlenkedés, mint a Lőrincszer László könyvekben. Talán viszont a sztorik maguk nem annyira egyediek, hogy, hogy nagyon jól meg tud jegyezni, hogy ebben ez a történet volt, hanem egy kicsit tényleg az van, hogy van egy klasszikus felévelése és befejezése, de nem, nem se az ismétlődése, nem Lőrincszer sem pedig a, a mesterségbeli <gül> kitolgozottsága, vagy nem tudom. Igen, igen. De jó, tök jó, hogy ezt ajánlod most. A másik könnyed könyv, amit olvastam, ez a Lee Child-nak. Beszéltünk már Jack Reacher nyomozó sorozatról, ez a hatalmas darab. Ebben a könyve betört orru volt katonai rendőrje. És ez egy annyira szerencsétlen figura, hogy, hogy egyet lépés azonnal valami borzalmas bűntény közé, közelébe kerül. A, az előző könyv végén ugye kilép a, a, az oldalakról ez a karakter, ott törik be az óra és e, úgy kezdődik ez a könyv, a, ez a cím, hogy Even Wanted Man, hogy stoppol betört orra, és gondolhatjátok, hogy, hogy ahogy beszáll az autóba, az pont egy ilyen rablásról jön. E, az az érdekes most ebbe a Jack Reacher karakterbe talán 17. résznél jár már, hogy hogy most nem sokára megjelenik a mozikban a mozifilm hozzá, és ez teljesen tönkre fogja tenni a sorozatot. Ugye kiemeltem, hogy ez egy nagyon nagy darab, erős, ne, nem egy ilyen hagyományosan jó képű karakter egyáltalán, és ehhez képest Tom Cruise fogja játszani a felakora. Hát esetleg, mint a Tropik bel, úgy lesz nagy darab. Igen, igen. Hát így a, a Trailert egyébként a filmhez, azt már lehet is nézni, és elképesztően kiábrándító. Ezt képest ez a könyv nagyon-nagyon tetszett. Az előző részben talán említettem, a, hogy nagyon rájárt a rúd a, a figurára, tehát folyamatosan megverték mindig, a, akit megpróbált megvédeni, azt ellőtték mellőle, egy, egy ilyen folyamatos pek széria volt, ami, amiben nem volt jó részt venni ott mellette, illetve mögötte megfigyelni a dolgokat. Tényleg egy ilyen uh, szívás kör, körbe berekerült. Ebben a könyvben is történnek rossz dolgok vele, meg nem, nem oldja meg azonnal a problémákat, de azért valamennyire jobban kontrollba van uh, ez a Jack Richard ugyanúgy lehet erre is mondani, hogy, hogy egyrészt sablonos, tehát most már a tizenicszedik résznél ugyanúgy fel lehet ismerni a mintákat, hogy hogyan, hogy teljesen ártatlanul belekeveredik valami bűnténybe, aztán mindig van egy olyan pont, amikor mindenféle gond nélkül kiléphetne belőle, de akkor van egy ilyen karaktert meghatározó, ilyen mértéklen igazságérzet, hogy, hogy akkor ezt ő nem hagyja, és akkor úgy beleszáll a a, a dolgukba, és akkor pörög fel a a cselekmény. Van, van egy nagyon erős női karakter is ebben a, a regényben egyébként, ami, ami szerintem jót tett neki, tehát teljesen ilyen szintű dolog, ami, ami kicsit fel, feldobta az egésznek a hangvételét, ugye kénytelenek időnként beszélgetni, és ugye ez a karakter a többi könyve eléggé néma. <gül> Uh, szóval egy jó sikerült darabja ennek a sorozatnak, és én úgy érzem, hogy most ez a film, hogy bejön nyilván valamilyen szinten befolyásolja ja. majd a sorozatot, úgyhogy kicsit ez, azt lehet mondani, hogy ez lezárja az eddigi Jack Reacher-t a, a film előtti Jack Reacher-t és nagyon szépen szárja én le. Ez, ez olyan dolog, hogy így ajánlani ezt talán nem is kell, mert aki így rászokott már erre a karakterre, nyilván be fogja szerezni, inkább azt szeretném jelezni, hogy igen, ezt nem szúrta el a Richardt. Még bízhatszom, hogy simán a film. Annó a Jim Butchernek a Dresden fáziát is lehetett félteni, hat a sorozat lesz belőle. Aztán egy év után eljárt a szállták, a pedig folytatódnak, amikor két-három hét múlva jelenik, majd meg az újhajóval emlékszem. Hát én gyanítom, hogy ezzel az fog történni, hogy most így a Tom Cruise ugye eljátsza a karaktert, nem lesz siker szerintem a, a trailer alapján legalábbis, mert ilyen nagyon ilyen generic action movie hangulata van az egésznek. És, és akkor majd eljutunk oda, mondjuk a harmadik részben már, mit tudom én, Dolph Lundgren szerepelben, és román Ez szóval egy ilyen, ilyen évet képzeltem én el. Ez egy tökéletesen járható útnek tűnik. Na, aztán még gyorsan beszúrom a végére, a, mert ez egy nagyon érdekes dolog volt. Valamiféle, nem is tudom, valami ajánlás alapján találtam rá. Most egy hónapja indult sorozatra. képregénysorozatra. Na, ez egy olyan dolog, amit soha nem olvastam volna el, csak úgy magamtól, mert ez egy teljesen pénakarakter. karakter. Aki látta Avengers filmet, ez az íjjal nyíllal operáló szuperkatona. Az eleve egy kínos film volt, de igen. Szigorú arccal. Igen, szigorú arccal. És az érdekes, hogy semmi szuperképessége nincs, hanem íjjal Lő. És csak... Nagyon jól lát. Jó a szeme. Tehát teljesen ez a commerce béna, a szuperhős karakter, akinek még szuperképessége sincs, teljesen reménytelen dolog. Ehhez képest uh, olyan meglepő sorozat indult a képregényből, hogy hihetetlen. Uh, már eleve a megjelenése, tehát a, egy ilyen pop art-szerű borítót kell elképzelni, meg uh, a, az oldalak maguk, azok is ilyen stilizáltak, az is ilyen popart fele húz, de különböző idősékokban kicsit más stílust használ, és ezzel a totál béna karakteres sikerült egy olyan jó kis noár történetet összehozni, hogy hihetetlen. Tehát tényleg, amit szeretünk egy, egy noár regénybe, külsőségek is, a ballonkabától kezdve, de, de a, a, a karakternek a sérülékenysége, meg az antihős hozzáállása a dolgokhoz, az is nagyon-nagyon szerethető dolog. Totálisan meg vagyok lepődve, hogy tényleg egy ilyen kommerzbéna a szuperhősből is lehet. És uh, beszélgettünk róla, hogy, hogy milyen, mikor egy, -egy ilyen karaktert, vagy franchise-t más-más író visz tovább. Aha, igen. És ez, ez egy jó példa arra, hogy... hogy <gül> Hogy ilyen szar helyzetből is, és egy jó képregény készítő csapat van, meglepő dolgot tud csinálni. Úgyhogy nem tudom, hogy majd berakjuk így a, nyilván a, a linkek közé a podcasthoz. A nevű szolgáltatásról lehet egyébként ezeket a képregényeket megvásárolni. Nyilván érdemes valami tablet eszközön nézegetni, de azt mondanám, hogy ezt még így laptopon is tudom ajánlani. Közben ránéztem a bedobott linkre, és tényleg piszok jól néznek ki a borítók. Teljesen meglepő, mondom. Tehát, nyilván azt is lehetne mondani, hogy, hogy persze, mert figyelmen kívül hagyták a, a figurának az összes jellemzőjét, de nem, tehát felhasználják azt is, hogy ez egy olyan szuperűs, az azzal kezdődik az az első oldal, hogy hogy zuha lefele hanyat egy magas épületről, és azon gondolkodik, hogy miért ilyen idióta érted, hogy így a szuperhősök között ott próbál bizonyítani, és neki semmi képessége sincs, és most is mit csinálhat az íjjával, és akkor a következő oldalon már az van, hogy mit tudom, én X7 lábadozás után jön ki a kórházból, tehát teljesen ráépítenek arra, amit, amit nevetségesnek találtam a karakterben, és elismeri magának ezt a nevetségességet, és ebből tök jó dolgokat ki tudnak hozni. Illetőként tulajdonkére emlékeztet? A Nightly news találkoztál? Igen, igen, az első epizódot, igen. azt pont ingyen lehetett a komikszorotiról uh -huh. húzni. És még mindig az, hogy majd belinkeljük a paszba. annak volt ilyen furcsa infografikás világa. Igen, ott minden oldalon volt valami infografika, az valamilyen amerikai terrorista szervezetről szólt, nem? Aztán talán rossz kor jelent meg annó. Nem tudom, nem ment sokáig, arra az emlékszem, de hát, hogy ennyire tervezték. is van olyan, aki hat részben le tud történetet. Igen, hasonlít egyébként tényleg így a hangvétel is. de azért ez egy továbbra is marad egy akciósorozat, tehát ne képzeljetek el semmilyen ö, komolyabb dolgot, de attól függetlenül, amit ki lehet hozni egy ilyenből, stílusban, meg történetvezetésben, meg erős karakterben az ott van. És eddig két szám jelent meg, mind a kettő baromiú. Pont, teljes szám. Jó, akkor én megmondom, hogy én két dolgot olvasom, három. Egyrészt a két héttel ezelőtti Zakuszka projekt után múlt héten nekiláttam egy nagyobb adag szilválekvár elkészítésének, és ehhez kellett keresni mindenféle valókat. Uh, és a Winchester-en, mert olyan tudottam, hogy legalább egy évet töltöttem le. Adam Mareknek a 40 literes majomcim novellája. Ami egy nagyon furcsa dolog. Egy ember megy egy van az előző állata egy gecko, és a csajának az állata, amit talán egy egér volt, vagy macska. Mindig kölcsönösen kinyírták egymást, illetve kifolytak az állatokban. Van nagyon inkább ebben. És a furcsa eladóval elkezdett egyezkedni, hogy kéne ki állat, és az eladó pedig így bevezeti az ő kisvilágába, ahol a literre állatnövelők hogyan versenyeznek, és hogyan lehet ö, 40 literes majmot növeszteni. Nagyon furcsa és nagyon szórakoztató Noella. És, és el tudtál figyelni főzés közben? Kevergetni kellett a szilva Rendkívül rendkívunalmas dolog. Nem tudom, eléggé hangsúlyozni, mennyire, mennyire nem kellett ráfigyelni. Illetve néha köpött, az előle el kell ugrani. Majd mutatok fotókat a konyhámról. Uh, szóval ezt nagyon ajánlom, hogy töltsétek le. Az meg külön jó, hogy a, a szerző olvassa fel, és így, így közelebb lehet azért kerülni ahhoz, hogy mit akar ő ezzel nagyon szűrális történettel. Ami kevésbé jó, hogy a Manual for Swellowing nevezetű novellás kötetében van benne ez a story, amit egyelőre nem tudtam honnan megvenni, mert csak én papírkiadásokat álljanak jobbra-balra, úgyhogy ha valaki lát belőle e könyvet, azt szóljon. És... Uh... Richard Kidrivel folytattam utána a hetet, akit ö, több alkalommal említettem, mert a podcastban ő az a Los Angeles-i fétish fotós újságíró, meg még három érdekes dolgot csináló ember, aki a Sendman Slim történeteket írja. És neki jelent meg egyrészt a Devil in the Dollhouse nevű novellája, vagy című novellája, ami arra szolgálta, hogy az embereknek emlékeztesse arra, hogy jön majd ki egy újabb Sendman Slim történet. Ez nagyjából ilyen is ez a novella megyünk a pokolban ahová a hős a harmadik regény végén így bekerült és hát viszonylag magas polcra megpróbálok edni a többet nem és és csak ilyen ad, hogy mégis mire lehet számítani, milyen ennek a dolognak a humora mennyire sötét és mennyire, mennyire cinikus hőssel kell majd megküzdeni az olvasónak viszont arra jó, hogy az ember így bemelegítsen a Devil's Head című kötethez, ami a negyedik a sorozatban és az utolsó előtti, ha minden igaz és ez a az még szerepel benne? Még szerepel, király. Hogy, hogy. És utána ez pedig a pokolból az, a földre visszavezető utat tartalmazza a, a kötet, és iszonyatosan jó. Tehát az a fajta hülye humor, amit már korábban is emlegettem a könyvvel kapcsolatban, hogy a Kesszébián nevű beszélő fej barátjával, ismerősével, kapcsolatával, tehát nem kiegyensúlyozott a kettő kapcsolat, hanem inkább mert Stark a könyvnek a főhős nem folyamatosan... nagyon tud megbocsátani ezért neki neheztel <gül> neheztel, de azért ott marad mellette de folyamatosan filmcímek beszélnek az első két vagy első három közben kizárólag ilyen obskúrus amerikai veszterenket emelgettek fel Most már... azzal, azzal büntette ráadásul, hogy berakt egy szekrénybe ezt a fejet és uh, ilyen amerikai napközbeni tévét benyomja neki igen, igen, igen, mindezt úgy egyébként egy, egy videókölcsönzőben vannak, vagy laktak akkor éppen. Tehát, hogy lehet volna azért mást is nézni. No, és az elején az a, a pokolban van, ahol ő megpróbálja, hogy elrendezni, ne legyen mögötte nagyon nagy kuplarány, ne omoljon össze a világ. Előttem már megjártuk egy picit mennyit az előző kötetekben, is lehet látni, hogy ott sincs rend, és igazából az egész világ szakad össze is, és, és borzasztó szörnyek lesnek a univerzumon kívülről is. Egy majdnem Lovecrafti világ lenne, ha nem lehet nagyon röhelyes, meg nagyon kisszerű közben az egész. Istenre megharugódó angyalok, meg, meg különböző kisszerű bosszú miatt egymással fenekedő emberek vannak itt. Úgyhogy nem lehet igazán komolyan venni a és Persze valakinek el kell hárítani, itt van ez a szerencsétlen főhős ez a dolga neki majd utána. De nem az a beülök a sarokba és rá típusú történet. És a könyv második részében pedig kérünk a földre, ahol pedig aztán jön a nagy dúlás, ami, ami mindig kell egy ilyen könyvbe. És ma délután raktam le, lapoztam be az utolsó oldalig, meg elkattingattam a copyright notice hogy hát ha valahogy még az azután, vagy vannak kihagyott jelenetek. De egyrészt nincsenek, mert most már nagyon lehet várni az, hogy jöjjön akkor a következő, és akkor, akkor tudjuk meg, hogy ki van a, a cser mögött, és majd lefelelődül le a nagy gonosz. Mert, mert ott van a végén, ez a folytása következik. Nem nagyon egy nagy ér elér véget, be lehet kezdeni nyugodtan, nem kell végigvárni, amíg megírja majd jövő szeptember a kötet. A következő, ez a második könyv lesz. Ja, könyv... hát le vagy maradva egy könyv. Igen, igen, de utolérlek. <laughs> Oké, és mindenképpen ajánlom, mert, mert nagyon vicces, nagyon nagyon jó, majdnem annyira sötét, mint a dresden amiket korábban emlegettem, amit egyébként egy interjúban azt mondott kérdő, hogy nem olvassal a biztonság kedvéért, mert is meg fogják vele vádolni, mint hogy megvádolták vele, hogy a nyújt az egészet. Hát jó kis adást tett ez megint, mert csak örömködtünk és könyveket ajánlottunk, tehát lassan... Igen, mo most jön a nehéz része, amikor a öt darabból össze kell vágnom az adást, mert műszaki hibák azok megint. Oda, oda, oda tettek tényleg. De hát ezt nem tudják majd a hallgatók, csak azt veszik észre, hogy három különböző módon hallatszik a Gabi. Igen, illetve most az elköszönés előtt elárultál mindent. Igen, Igen. lelepleztem magunkat. Na jó, van akkor jövő héten sokkal kevesebb műszaki hibával majd újra. Igen, életem, amit nem tudunk megtartani. Sziasztok! Kész,